Золотий жук Епіграф Гого, він скаче, мов скажений, Його тарантул укусив. Усі помиляються. Багато років тому я був заприятелював з таким собі містером Вільйомом Леграном. Він походив з давнього гугенотського роду і колись був маєтний. Але ціла низка з негод довела його мало не до вборства.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 де течія на силу пробиває собі шлях крізь намул та густий очерет. Улюблене пристановище болотяних куріпок. Рослинність на острові, як і можна було сподіватись, небагата і херлява. Великих дерев не побачиш. Біля західного кінця острова, де споруджено форт Молтрі і де стоїть кілька жалюгідних осель, в яких улітку живуть утікачі від Чарльстонської куряви і пропасниці, Можна ще знайти колючу карлувату пальму. Але взагалі весь острів, окрім цього західного мису та смуги кам'янистого білого берега, що лицем до моря, покривають зарості пахучого мирту, такого любого англійським садівникам. Ці кущі сягають 15 20 футів заввишки і утворюють майже непрохідні чащі, де повітря густо просякло пахощами мирту. Серед цих чагарів.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 запитав я, потираючи руки над вогнем і подумки, посилаючи під три чорти все жукове поріддя. «Як би ж знаття, що ви тут!» вигукнув Легран. «Але я вас так давно вже не бачив, і звідки ж мені здогадатися, що ви саме сьогодні завітаєте? Дорогою додому ми зустріли лейтенанта Дже з форту, і я, з головою не порадившись, дав йому на вечір жука. Отож до ранку вам його ніяк не побачити. Переночуйте в нас,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 Та цей жук із щирого золота, все доцятки в ньому золоте, усередині і зверху. Такого важкого жука я з роду віку не бачив. Нехай так, Джупе, – відказав Легран занадто вже поважним тоном. Але це не підстава, щоб ми їли пересмажену дичину. Жуки справді такої барви, – Легран обернувся до мене, – що я майже згоден з Джупітером. Надкрильця мають такий металевий відблиск, якого ви ще ніколи не бачили.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 і став лащитись, поклавши лапи мені на плечі. В попередні свої відвідини я б оприділив йому чимало уваги. Перешалівши, собака притих, і я нарешті зміг поглянути на папір. Щиро кажучи, я непомалу здивувався, коли побачив, що саме намалював мій приятель. «Еге ж», – промовив я, уважно розглянувши малюнок. «Жук таки чудний, ніде правди діти. Чогось подібного я ще в житті не бачив».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 І вже подумав, чи не сталося з моїм приятелем якого лиха. А, Джупе, сказав я. То що у вас нового? Як там твій господар? Та як на правду, маса, то він трохи «Не Нездужає? Не Перекро це чути. На що ж він скаржиться? «Ото бо й є. Він зовсім не скаржиться. Хоч він таки дуже заслаб. Дуже заслаб, Джупітере? Чом же ти не сказав одразу він лежить?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 а сам білий-білий зробився, як полотно. І чого він усе щось рахує та рахує? Що рахує Джупітере? Та цихри усілякі рахує на дущині, Такі чудні цихри, що я з роду не бачив, Аж страх бере бо, я з нього ока не спускаю. А вчора він схопився ще до схід сонця І на цілий божий день пропав. Я вже здорового дубця наготував, Гадав доброго лупня йому традати, як вернеться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 Зроду я не бачив такого клятого жука, щоб так хвицав ногами І кусав усе, що не попаде. Маса Вілл худко вхопив його, Та як стій і випустив. Отож тоді він, певно, і вкусив його. Я вже знаю. А мені той жук і зразу не сподобний був. Я б його ні за що голіруч не взяв. Я знайшов клапоть паперу, Та й завернув його, ось що я зробив. А крайчик паперу запхав йому в пащеку,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 Але які щасливі нагоді маю я завдячувати твої сьогоднішні відвідини? За що це ви, Маса? Ти маєш якесь доручення від містера Леграна? Ні, Маса, я маю ось цю цидулку. Джупітер передав мені записку такого змісту. Дорогий, чому ви так довго не заходите до мене? Сподіваюся, ви не образилися на ту мою роздратованість? Та ні, звичайно ж ні.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 я зібрався піти разом із негром. Коли ми дісталися до пристані, на дні човна, яким ми мали перебратися через протоку, я завуважив косу і три лопати. Усе новісіньке. «А це ж бо що, джупе?» – запитав я. «Та коса й лопати маса». «Я бачу, але навіщо вони тут?» «Це маса віл наказав мені купити в місті, і я цілу купу грошви вимусив за них викласти».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 Ну, тоді, Легране, я не можу брати участі у цій безглуздій химері. Що ж, шкода, дуже шкода. Такому разі доведеться спробувати нам самим. Самим? Ви таки збожеволіли. Стривайте, а надовго це ви вибираєтесь? Мабуть, на цілу ніч. Виходимо ми зараз і повернемось не пізніше, як на світанку. І ви обіцяєте мені?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 Денеде на Крутосхилі стирчали здоровезні уламки скель, які не скучувались у діл, мабуть, тільки тому, що дорогу їм заступали дерева. Глибокі розпади не в усіх напрямках ще й додавали поважної суворості краєвидові. Площина, на яку ми вийшли, всуціль поросла ожиною, і незабаром ми зрозуміли, що без коси далі не продертися. Тим-то, за вказівкою хазяїна,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 «А високолізти, маса?» – поцікавився Джупітер. «Лізь по стовбуру, а там я скажу тобі. Стривайно, візьми жука з собою». «Жука, маса Віле? Золотого жука?» – скрикнув негр, аж відсахнувшись перелякано. Пощо цей жук на дереві? Нехай мене повісять, щоб я його взяв». «Якщо ти, Джупе, такий здоровий негр, боїся торкнутися до цієї мирної мертвої комахи,» то бери її за шворку. Але якщо ти ніяк її не візьмеш, доведеться розтовкти тобі макітру ось цією лопатою. Та на що хвилюватись, Маса, відказав Джупітер, помітно осоромлений і вже упокорений. Ото аби погримати на старого негра, я ж тільки в жарт, щоб я боявся жука, та що мені той жук? Він обережно взяв шворку за самий кінчик і, тримаючи жука як їдалі від себе, приготувався лізти на дерево. За молоду тюльпанове дерево, цей найвеличніший мешканець американських лісів, має дуже гладенький стовбур і часто випускає гілля тільки високо від землі. Але з бігом років кора на дереві робиться нерівна й гудзувата, і на стовбурі з'являються короткі відростки. Тож, бо труднощі, які постали перед Джупітером, лише на перший погляд здавалися нездоланними. Притиснувшись якомога щільніше до товстенного стовбура, Хапаючись руками за одні виступи кори або сими пальцями ніг, упираючись в інші, два рази мало не гепнувшись униз, Джупітер кінець кінцем добувся до першого великого розгалуження і, здається, вирішив, що своє завдання виконав. Найбільша небезпека і справді вже минула, але ж він вибрався на височинь, у яких 60-70 футів. «Тепер куди маса віле?» – запитав негр. «Вгору по найгрубшому суку, в оцей бік», – сказав Легран. Джупітер не забарився виконати команду. Лісти, очевидячки, було неважко. Він підіймався все вище, аж поки його присадкуватої постаті зовсім не стало видно за густим листям. Незабаром почувся його голос, не десь іздалеку. «Довго ще лісти?» «А ти вже високо?» – запитав і собі Легран. «Ще як?» – відказав Негор.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 «Я боюся далі лізти. Гілка геть струхла». «Ти кажеш, струхла, Джупітере?» – тремтячим голосом промовив Легран. «Еге ж, маса! Вона трухлява, як старий пеньок. Їй давно вже капець». «Що ж його робити, боже мій?» – скрушно запитав Легран. «Що робити?» – радо вхопився я за нагоду. «Та вертатись додому і лягати в постіль. Не барімся, любий друже». Вже смеркає. «Та й ви ж не забули, що мені обіцяли?» «Джупітере!» – закричав Легран, не звертаючи на мене ніякісінької уваги. «Ти чуєш?» «Чую масові ледеб не чути. Штрикни гіляку ножем, чи дуже вона трухлява?» «Та вже ж трухлява маса», – відповів Негр перегодом. «Тільки не так, що баж дуже. Як на правду, то сам один я б іще підліз по ній трохи». «Сам один? А хто там ще з тобою?» Та жук цей, він бо страх важкий. Якби я його викинув, то вже ж єляка не підломилася б під самим негром. Ах, ти пекельна прояву! – з видимою полегкістю закричав Легран. Що це ти верзеш? Викинуту жука? Спробуй на тільки, я тобі в'язи скручу. Ти чуєш, Джупітере? Та вже ж чую маса. Тільки пощо так шпетити бідного негра? Отже, слухай далі.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 Що це тут на дереві? Ну, – зраділо скрикнув Легран. – Що там таке? Та нічого. тільки череп. Хтось лишив свою голову на дереві, а вороня видзьобала все м'ясато крихти. Череп, кажеш? Чудово. А як його прикріплено до гіляки? Чим він тримається? А й правда маса. Зараз гляну. Чудасі я їй, бо... Здоровецький цвях у черепі. Оце ж він і держить черепа на гіляці. Тепер слухай, Джупітере. Зроби точно, як я скажу. Ти чуєш? Еге ж маса. То добре вважай. Знайди ліве око черепа. Ага, оце ж пак маєш. Та ж у нього ніяких очей нема. А хай тобі з таким телепним. Ти знаєш, де в тебе права рука, а де ліва? А вже ж знаю.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 Собаку нарешті вельми енергійно вгамував Джупітер. Він рішуче виліз із ями і стягнув йому пащу своїми шлейками, після чого, невдоволено пирхнувши, знову узявся до лопати. Наприкінці другої години роботи яма досягла п'яти футів завглибшки, хоча ніяких ознак скарбу ніхто ще не завважив. Ми перестали купати, і я почав сподіватися, що наша комедія вже завершується.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 Груш ще не програно. І він перший рушив знову до тюльпанового дерева. Ану, Джопітере! Гукнув він свого служника, коли ми були вже біля дерева. То як череп прибито до гілляки? Лицем до стовбура чи від стовбура? Назовні маса. Щоб вороння могло без усякого клопоту видзябити очі? Гаразд. А крізь яке око ти пропустив жука? Крізь це, а чи оце? Легран торкнувся рукою одного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 Коли сковорода добре прогрілась, я взяв пергамент і на превелику свою радість побачив розташовані в ряд так начебто цифри. Я знов поклав пергамент на сковороду і зачекав ще з хвилину. Коли я зняв сковороду з вогню і взяв пергамент, запис проступив повністю. Ось зараз ви і самі побачите. З цими словами Легран нагрів пергамент і дав мені. Поміж черепом та котом видніли такі знаки, незграбно виведені червоним чорнилом. П'ять, три, трикутник, трикутник, знак рівності, три, нуль, п'ять, далі шість рядків подібних знаків. Але мені щось від цього ані трохи не проясніло, промовив я, віддаючи леграновий пергамент. Навіть за всі коштовності Голконди я не зміг би розгадати цієї загадки.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 Знак 8 вжито 34 рази, знак крапка з комою 27 разів, знак 4 – 19 разів, знак права дужка – 16 разів, трикутник – 15, плюс 14, 5 – 12, 6 – 11 разів, знак рівності 8 разів, одиниця 7 разів, 0 – 6 разів, знаки 9 і 2 по 5 разів, Знаки 2, 3 по 4 рази, знак запитання 3 рази, знак паралельних прямих 2 рази, знаки параграф і квадратна дужка по одному разу. В англійській мові, як відомо, на письмі найчастіше зустрічається літера i. В міру дедалі меншої частотності літери розташовуються так: a, o, i, d, h, n, r, s, t, u, y, c, F, G, L, М, W, B, К, П, Q, X, Z. Літеру І, одначе, вживають куди частіш проти інших взагалі важко знайти речення, де вона б не переважала. Таким чином, уже на самому початку ми маємо основу для чогось більшого, аніж просто гадання. Користь від складеної таблиці очевидна, хоча в даному разі вона допоможе нам лише попервах. Ми почнемо з того, що не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 Двокрапка, четвірка, вісімка – це майже на самому кінці. Перший після вісімки знак – крапка з комою. Як ми знаємо, починає нове слово. З шести подальших, після «з» знаків, п'ять нам уже відомо. Підставляємо замість знаків літери і, замінивши невідому літеру крапкою, записуємо «ті», крапка, «із». Літери доводиться відразу відкинути бо такого закінчення немає жодне англійське слово зі стількох літер, що починається з «ті». У цьому легко пересвідчитись, підставляючи на порожнє місце одну по одній усі літери абетки. Залишається, отже, «ті» крапка дабл -e. Перебравши, якщо потрібно, усю абетку, знаходимо єдине можливе прочитання «трії», тобто дерево. Маємо таким чином ще одну літеру R, зображену в шифрі як ліва дужка. І можемо прочитати вже два слова поспіль – the tree. Трохи далі бачимо знову сполучення двокрапка, четвірка, вісімка, тобто the. Випишемо тепер цей уривок тексту поміж відомими нам словами. The tree, крапка з комою, четвірка, ліва дужка, трикутник, знак запитання, трійка, четвірка, the. Підставивши вже розшифровані літери, маємо the tree, thr, Трикутник, знак запитання, трійка, h, the. З крапками замість невідомих літер уривок виглядатиме так. The tree, thr, три крапки, h, the. Тут відразу напрошується слово through, через, що дає нам ще три літери – O, U і G, зашифровані відповідно знаками трикутник, знак запитання і трійка. Пильно приглянувшись тепер до сполучень розшифрованих уже знаків у криптограмі, знаходимо неподалік від початку запис «вісімка, трійка, ліва дужка, 8 вісімка», тобто «егрі», що безперечно означає слово degree, «градус», без першої літери. Звідси маємо ще одну літеру «ді», знак рівності. Поминувши чотири знаки після слова «дегрі», бачимо сполучення «крапка з комою, четвірка, шістка, ліва дужка, вісімка, вісімка плюс». Або ж, якщо підрозшифровані знаки підставити літери, а не розшифрований знак замінити на крапку, th.rt. На думку, відразу спадає слово 13, тобто 13, що дає нам ще дві нових літери, i та n, у криптограмі відповідно 6 та знак плюс. Звертаємось тепер до початку шифрованого запису. 5, 3, трикутник, трикутник знак рівності. Після підстановки одержуємо. Крапка good. Звідси бачимо, що перший знак це A, неозначений артикль, а перші слова це a good, добрий. Щоб уникнути плутанини, складім табличку розшифрованих знаків, розташувавши їх за абеткою. П'ятірка означає A знак рівності, D вісімка I, трійка G, четвірка H, шістка I плюс N, трикутник O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 A good glass in the bishop's hostel in the devil's seat twenty-one degrees and thirteen minutes north-east and by north main branch seventh limb, east side shoot from the left eye of the death head a B line from the tree through the shot 50 feet out. Добре скло в єпископовім заїзді на чортовім сідалі 21 градус і 13 хвилин.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 на місці нашого пострілу, тобто де ми забили кілочок під деревом. Відхилення становило тільки за два дюйми. І якби скарб там було й закопано, така похибка анітрохи б не зашкодила. Але ж постріл і найближча точка дерева вказували тільки напрямок. Тож бо що далі ми відходили від дерева, більшало і відхилення. І за 50 футів відстані скарб залишився зовсім осторонь. Якби не моє найглибше переконання, що скарб таки справді десь неподалік.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 хоча й страшно уявити собі таку нелюдську жорстокість. Звісно, річ Кідові, якщо це справді Кід заховав скарб, у чому я не маю сумніву, Кідові хтось мусив допомагати у цій роботі. А коли основну частину роботи було виконано, він, мабуть, вирішив, що усунути зайвих свідків не завадить. Два-три удари Кайлом, коли його помічники ще порилися в ямі, і було вже по всьому. А проте, може, тих ударів знадобилося десяток, хто знає.